Свободата След изпълнение на паневритмията, се събрахме около учителя на полянката и се отвори въпрос за свободата. Най-хубаво е свободен да ходиш и свободно да едеш, да гледаш, да спиш. Няма по-хубаво нещо от това човек да е свободен. Няма по-хубаво нещо от това нищо да не мъчи човека. Някой път ние се мъчим за нищо и никакво. Ще се проповядва свобода, свободни възгледи, всяка душа се бори за свобода. Свободата е нещо вътрешно. Тя не е нещо само физическо. Всички от вас да се освобождават звяра, с, с надежда, с любов, с истина. Всичко това, което е божествено, освобождава. Свободен е онзи, който живее в Бога. Като се свържеш с Бога, ще почувстваш, че веригите ти ще паднат. Ангелът ще ти каже, какво е казал на Петра. Излез вън, свободен си. Ти трябва да имаш един кон, когато никой не може да възседне. Ако рече някой да го възседне, той да изчезне. Но ако ти речеш да го възседнеш, да те носи на гърба си. Така другите няма да се изкушават. Понеже ако той не изчезва, ще се зароди в тях желание да го откраднат. Вашите коне всеки ги възсяда. В вашите къщи има много наематели. преведете тези символи, които се отнасят за вътрешната свобода. Това значи, че ако низшите тъмни духове имат власт над теб и те завладяват и управляват, ти не си свободен. Вътрешна свобода значи те да нямат власт над теб. Някой казва, че е свободен Цяло животно има вътре в него и мисли, че е свободен. В света има три вида свобода. Свободата е качество на мисълта, на чувствата и на постъпките. Щом излезеш от рамките на тази вътрешна свобода? Отвън вече не си свободен. Човек е свободен само, когато изпълнява волята на Бога. Човек трябва да знае във всеки момент каква е волята на Бога и да я направи. Когато Бог каже нещо на човека, ако го направи веднага, тогава ще бъде свободен. Тази сутрин дойде при мен един брат и искаше да му обясня какво нещо е свободата. Една сестра донесе нещо и аз го поканих да еде. Но не го хванах да ми плати. Това е свободата. А не както в гостилниците, дето влизането е свободно, но при излизане ще плащаш. Та да когато изпълняваме волята Божия, свободни сме на влизане и на излизане. А когато изпълняваме другата воля, свободни сме като влизаме, но не сме свободни на излизане. Ние имаме едно заблуждение. Мислим, че като останем сами, ще бъдем свободни. А свободата е в цялото и като влезем в цялото, ставаме свободни. Земята, като върви по своята орбита, е свободна. Свобода, която не уврежда никого, това е свобода. Божествената любов носи вътрешна свобода, простор и широта. Свободата идва отвътре навън. Когато божественото Останете нарежда нещата, то всичко се нарежда добре. Във всички неща, които стават с любов, грях няма. Грехът е извън любовта. До сега сте ходили извън закона на любовта и за това сте грешили. И сега трябва да ходите по закона на любовта, за да не грешите. Човек не може да има свобода, ако не мине през вратата на любовта. В любовта няма никакво насилие. В нея има абсолютна свобода. Любовта е живот без сенки. Самата любов е закон за себе си. Когато обичаш някой човек, най-първо му дай свобода. Някои, като обичат, държат под контрол лицето, което обичат. Затварят го. Хората не спазват законите на любовта. Всеки иска да вземе патент, че това и това е негово. А природата не дава патент. Всеки човек в света е свободен, и ако хората са станали роби, те сами са станали такива. Ако са станали нещастни, то е защото са загубили своята любов. Щом някой те обича по-човешки, ще те ограничи. Никой няма право да притежава момата. Тя е пратена от Бога, да се учи. Тя да не притежава и да не я притежават. Да те обичат другите, това е тяхна работа. И работа на Бога, защото Бог е, който ще ги подбуди да те обичат. Да ме обичат, това е беззакон. Не мога да налагам на другите да ме обичат. Ние сега искаме да се наложим, да ни обичат. Това не е правилно. Всички други работи, освен божественото, са товар. Истински човек е онзи, когато никога не можеш да заставиш да направи това, което не иска. При нарушение на Божия закон, няма свобода. Тогава за човека иде ограничението, защото като се събори неразумно построената къща, ти оставаш отдолу. Защо хората не са свободни днес? Защото не знаят да използват правилно условията, които съществуват. При каквито и условия да си, знаеш ли законите, ти си свободен. Представете си един човек, който има знания за природните сили и закони. Гонят го и той веднага ще произведе голяма буря с бързина 200 км в час. Кой ще го преследва в тази буря? Или ще стане невидим? Променя си формата никой не може да му навреди. Свободата се добива чрез работа. Като дойде мир в теб, ти си вътрешно свободен. Като правиш добро, ти си свободен. Докато правиш избор между доброто и злото, ти си свободен. Но като направиш зло, не си вече свободен. Природата, само едно цвете ли има? Нали, има голямо разнообразие? Колко видове цветя има? Всеки човек има особен на мисъл. Той е един стрък от всички останали. Оставете го да си мисли свободно. Човек иска механически да тури ред и порядък в живота. Но не може така. Ще оставиш хората да живеят както разбират. Онова, което правиш, да считаш, че си свободен, когато го правиш. Ограничението е първото качество на свободата. Свободата започва само при ограничението. Които искат да живеят братски, не трябва да са наблизо. Между единия и другия да оставят разстояние. За да живеят хората добре, трябва да живеят на известно разстояние един от друг. Любовта от близо не става. Да не се мисли, че физическата близост е и вътрешна близост и че физическата далечина е и вътрешна далечина. Двама души могат да се намират на двата полюса на Земята и пак да са заедно, да са слети. При любовта не трябва да се привързваш. Ти си в иллюзията. Когато приближиш една форма близо до себе си и не виждаш нищо друго, всичко друго забравяш и само тази форма знаеш. Не трябва да живеете много сгъстено. Най-малко да има по един метър разстояние един от друг. Значи любов без привързване. Не ставайте много близки един на друг, за да не се засенчвате. Човек е по-силен от съдбата, и, условията. и ако е по-смел, ще наделее условията, иначе условията ще го спънат. Днес бъдете без Юлари.